gure lurraldearen barrena. Bebidazoa inguruko paisaiaren historia ezagutzeko txokoa. Antxeta irratian, Josun Arbarte Hernandezekin. Kaixo, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzule guztioi, bueno, pasaden astean, sorgineak, Aztertu ondotik bidasoa eskualdeko beste protagonista baten inguruan arituko gara gaurko ba gure lurraldaren barrena pasartean gaur egun isiltasun abarmena atzeman daiteke baztan eta malerrika inguruan izen hori aipatu aipatzen dugunean Guztiz baztertuak bizi izan zen gizarte klasearen xehetasun guztiak ezagutuko ditugu agotetaz ari naiz naiz eta horien jatorria ez ezaguna den Ba nola bizi izan ziren, zernolako bazterketa pairatu zuten eta gaurrengungo agoten arrastoak, ba, noen aurki ditzakegun ezagutuko dugu Antxeta Irratiko Historia Podcasta. Gure lurraldearen barrena. Bebida soa inguruko paisaiaren historia ezagutzeko txokoa. Antxeta Irratian, Josun Arbarte Hernandezekin Ala, cedan, tera eta Euskal Ratetako e, entzuleok, bueno, e, Josu Hernández, Narbarte Hernándezekin batera, Xavier Martínez de Andoiana Nauzue eh? eta datorren ordu erdian, bueno, ba, gure lurraldearen barrena podcast historiko honetan murgilduko gara. Bueno, eh lenda bizi, o e, berriro ere, eh Josu, ja laugarren laugarren saio hemen gurekin. Bai, egun Bueno, e, itzein dugu izokinaz, u, itzein dugu baztango paisa jaz, kulturak ulertu bar genuela, nik uste jada, bueno, bantzuleak e, murgilutaba daudela ere, e, ba bueno, aipatu genuen nabardura guzti horietan, e, aurreko asteko saioan, bueno, e, elementu batetara, e, protagonista zehatz batetan zentratu ginen, sorginetan, eta gaurkoan ere, Beste protagonista zehatz batetan, e, agotetan. Bai, gaurkoan ere talde sozial bat aipatuko dugu, baina aurreko hasteko sorginak, baina egitzez ezagunagoa den talde bat. Bai, e, ja. batzuetan e, sorginen antzera tratatu izan zaiena, edo harrabosa horrekin. edokerrago edokerrago. <laughs> <laughs> bueno, kontaigu zu pixka, e, zenbait herritan horrelako pertsonak e, agertu ziren, ez? Bai, e, agotak izan dira, hainbat herritan izan diren talde sozial bat. E, toki eskotan, eh? E, bai, Akitanean, bai, Nafarroan, bai, Bretañean, bai, Franziako eskualde desberdinetan, baita Aragoin. Bai, ez da zerbait Euskal Herrian, Nafarroan, bidasoaldean e, sortu zen zerbait, ez? Badagoela, badagoela atzetik beste ze, zeho zer? Bai, baina. Bai, Beti dago baina <laughs> Beti dago e, Eta baina hori gure kasuan bada lapurdin din eta behariziki bastanen, Nafarroako iparmen, ipareki aldean, mm -hmm. e, behariziki pixua ondia izan zutela tokiko biznaleriaren baitan. Uh -huh. e, Zergatik? Ba ez daki gozo ondo. E, agoten lehen nengua ipamenak, ebadira praktikan lapurdiko edo nafarroako edo zein herriren lehen aipamenak mm -hmm. azaltzen diren garai berekoak 13 harremendan aipatzen dira zehazki 1288ko dokumentu batean baina ordurako bertan zeuden eta ez dakigu beraien jatorria zeintzen ez daukago oso argi beraz sorginea baina sarrago adira go ere bai bai Bueno, eta eta aipamen, bueno, e, sorrera edo nola nola iristen diren ez dakigu, badakigu aipamen zarrenak bim, e, mila berreuneta larogita sortzi hartatik ditugula, baina nola e, jasotzen dugu beraien berri? Ba, zaila da esaten, badakigu herri askotan bat zeudela agotak, bizi ziren auzoak edo etxeak, Eta agotoiek e, tokiko populazioak e, desberdintzat jotzan zituela. Bizimo, bizitzeko irabatzen? Hori e, baino gehiago batzen estatus bat. Mm -hmm. Ez digima bat. E, ez daki gozo ongi zergatik, ze azken finean e, bai hizkuntzaldetik, aldetik, bai etnia aldetik, bai erlegio aldetik, bai itxura aldetik. E, bertako beste, beste biztan lehen berdinak ziren. Ez zuten desberdintasunet niko nabarmen bat, edo mm -hmm. ez, ez ziren hijituak adibidez, ez? E, ba, izkuntza bere zutenak eta bizimodu desberdina ez. Agoten kasuan, ez? Eta zergaitik gaitik dira, edo zergaitik sortzen da estik, Mauri? Hori da misterio hondiena, hori da misterio hondiena. Agotek e, ze jatorri duten ez daukagoa so argi. Historialariek, ba, bortetan pentsadezak egun bezala, E, teoria desberdinak bilatu eta bilatu batzu diote erromatarri ba, e, imperioer hori zenean izan ziren germaniarri inbazioen ondorengoak ez ezote diren ez, e, a got got godoekin mm -hmm. lotura ezote duten ba, bisi godoak e, e, akitania eta gero hispania zutenean dutenean ba, bertangelitutako soladoren baten ondoren mm -hmm. beste batzu diote erromanizazioaren ondoren ba, kristautasuna sartu zenean ba, pagano izaten jarraitu zuten indigenen sektoren ondorengoak guak ezote ziren, eta berandu kristautzearen ondorioz ba, ba estigma hori mantendu ezote zuten. Beste batzuk esaten dute, beste batzuk fantasiaan diogo dute. eta esaten dute ba erdiaroan izan ziren, e, erdiaroaren erdialdean izan ziren mm -hmm. Pirineotan, eta e, Oksitanean batez ere e, Kataroen sekta sektaren onduren guak ezute diren. Mm -hmm. Katarroak bat ziren ba, amaika, ama bi, ama irugarren mendetan e, ba, Frantzia hau eskualde batzutan, Italia hau eskualde batzutan, E, indarra ondia esan zuen sekta bat, e, nolabait ere Lizaren korruptzioa eta Lizaren aberastasuna salatzen zuten. E, botere politikoa ere lortu zuten toki batzutan, Tuluseko e, edo foako konderrietan adibidez. Eta, tira, e, une jakin batean, Frantziako errageak e, gurutza optatzen aien kontra Aita Santuaren babesarekin, eta ba, bueno, Kataroak, e, gus, Kataroen kontra izugarrizko sarraskia egin zuten ezta. Eta batzu diote, bat tira, horretatik giesi, iritsi ziren zenbait kataroren ondoren guak ezote ziren gero ba, lurraldea betan azalduko diren agotak. Eta beste batzuk ezaten zuten esklavo zirela. Bai, eta nere iritzia eskatzen badiazun ez ustez, abizan liteke, e, bueno, zentzu pixkaet izan dezaken teoria bat. Eta zergaitik Esklaboak baino gehiago esango denoke jopuen ondoren guak direla. Mm -hmm. e, ba, amaika, amabi, amairugarren mendean Europa feudala zen eta nafarroa etzen salbespen bat eta kitania ere eta bertan ba ba jaun federak zeuden ai denagusiak zeuden e, eta ai denagusi horiek noski ez dituzten beraien jabetzan die zituzten lur handiak zituzten baina ez dituzten haien lurrak lantzen horretarako mm -hmm. bazituzten ba guztiz askiak etziren e, zerbitzari batzuk e, eta ba tira ondorioz ba herrietan auzotasun eskubido sorik ertzaukatenak jaunaren menpekoak zirelako egia da Feudalismo hori gain bean sartu bukaeran, Erdiaroaren bukeran, hamalagorenmendutik aurrera baztan eratuko da baiara komunitate bezela, bertan auzotasuna izango da e, ba, e, printzipi politiko nagusia hau da biztanle guztiek etxe batean bizi diren biztanle guztiek e, osatzen dutela komunitatea. Eta ba, teoria honen arabera garai batean jaun feudalen haiide nagusien menpeko izandako hauek ez zuten eskuratu auzotasun eskubide hori. Mm -hmm. Beraz gelitu ziren, baztango edo lapordiko komunitatetako biztan bezala, baina bertako komunitateko parte izan gabe. Bai, e, bazarete baina ez. Hori da. Horrenako zer <gül> daitez. Hori bueno, feudalismoaren albo kalte edo albo biktima gisa ere, ba, ardaitezkela diote batzuk, eta nire iruitzen zaitu izan dezakela zentzuren bat. Izan ere, e, tira, tira, Agota, agotak bizi ziren toki famatuetako bat bada baztanen azkunen dagoen bozate auzu azta. Mm -hmm. Norbaitek pentsalezake bozate auuzan agotak bizi ziren. E, baina horrek zen lotura daka da Bueno, bozate auuzaen ondoan ursua dorrettzea dago, urtsu batarrak izan ziren erdiaroaz geroztik gerotik ziren zi hai den nagusi mm -hmm. potenteenetariko batzuk, eh Juan Bazarete Arizkunera ikusiko duzuet horretzarenik bertan da. E, badu bere eliza propioa, uhum. arrizko horretza handi bada, izugarrizko kontrol bisuala bailararen gainean, haren e, arena azpian badago lautada zabal bat, ba nekazaritzarako oso egokia dena eta ba seguraski aberastasuna handia eman guztiena bere jabeari eta zeuraski lautada hori lantzen zuten, hain zuzen ere herriaren SEA. E, e, Alautadaren beste muturrean dauen mm -hmm. bostatea auzoko biztanleek. Uh -huh. Bozate etxe multzo txiki bateko satzen du. Etxeak baztanen dauden etxe txikienak dira eta segura aski ba bertako biztanlegeienak agotak izan direnen ez beti, ba, ba ez dute izan baliabide ekonomikorik, baino zuzen ere ursuatarren menpe egon direlako ursuatarren lurrak landuz eta ursuatarren hitzalean e, beti nolabait ere, ezta. Horregatik, zuke aipatutako feudalismoaren Eh, zera, bai, Latorria, ez? Bai, hori izan liteke teoria bat. Leno aipatu duzuzuk, eh, estigma stigma, bat mm -hmm. zela, nola bai, bueno, estatuto sozial bat ere izan siteken, stigma ke edo ke izan daiteke, eske, kasu batzuetan eta bestetan. Kasu honetan nolako kostigma izan? Guztiz negatiboa. Guztiz negatiboa. Bai, izan dugu eh, eh, agotak ez zuten ez hizkuntza berizgarri bat, eh itxura fisiko berizgarri bat, ezetnia ezaugarri berizgarri batzuk. Bastango komunitate politikoa legedian ere etzegoen hauek baztertu bat zirela zioen arau bat edo lege bat etzeuden e... kaleko lege bat izan zitekean bai nolabait ere e... ba usa dio batzen e... eta tira estatus soziala paleko jendeak ziren estatus horrek suposatzen zuen ba besten lurra aglandu bar zituztela e... eta ez zuten eskubiderik horibai gainera edo ez hitzaien permititzen gainerako auzotarrekin edo biztanleekin hastea. Horrek esan nahi du. Endogamiarak kondenatuta zeuden, elkarren artene ezkondu barzuetan bai alabei edo beste herri batzueko beste agot batzuekin. Mm -hmm. e, jabetza propriorik ez zuten eta lanbidez, ba tira, e, lanbidez zehatzak egitela behartuta zeuden ondorioz, eh, arotzak edo zurginak ziren eta tira, zerbait positibo esatearren, ba zuten arotza zurgin famao Harotzetaz urgin onak izatearen fama. Bueno, izkuntzaz e, eta etniaz, desberdintasuna, des, etzuten desberdintasunik, eta erligioan, bat zeuden desberdintasunak? Ez, baina bai. Ah, beti dago baina bat. <laughs> bai. E, ez, ze kristauak ziren, eta gaten ziren mezara, eta errespetatze zituzten kristau herrituaren legeak, beste hau zutar guztiek bezala. Bai, etzitzaielako baimenik ematen edo etzitzaielako guzten kristautasuna e, gainerako auzotarrekin batera bizitzen. Uhum. Agotek, bazuten, arizkungo Elizan e, sartzeko ate-berezi bat. Ez zintzuten gainerako auzotarrak sartzen ziren ate-bereetik sartu. Eta hobetzen arizkunen bakarrik gertatzen. E, senperen adibidez, e, norbait senperera joaten barin gaur egun. Ba, herriak badu Eliza e, edar bat, amazazpigarren mendekoa. Elizak badu sarrera nagusi bat eta alboko fatxada batean badago sarrera txiki bat agotentzat egina eskerren Ezki mendi baditugu antzeterratean baditugu antzuleak biriatu eta endaia ingurukoak ba azkar batean senperera gerturatu daitezkela, bai. eta, eta bueno Elizan, Elizako albo a teori ikustea bai antze dago eh arizkuna nere izantzan bere garaian esan dudan eh mm -hmm. e, duela urte batzuk ba bai txie egin zuten a teori ezta ba, ez ba nolabait ere e, Txegregazio horrekin amaitzeko, baina tira hau oikoa izan zen. Ez hori bakarrik, Elizaren barruan ere, meza ematen zenbaga bitartean, ezintzuten gainerako auzotarrekin egon, toki berezi batean entzun berzuten meza, normalean koruaren azpian, edo kanpandurreko eskilararen azpian, edo be, betire baztertutazta. E, mm, Horrez gain, ezintzuten aldarera hor bildu. Mm -hmm eta adibidez elizari doainzak ematen zizkioetenean, hau bitxikeria da, baina neko ungia dirazten du ba zesegregazio ze pairatzen zuten, apaiza e, edo, edo dena delakoa edo mutila e, ausotaren artean ibiltzen zen, ba zapi batean doainzak jasotzen, agoten gana irizentzenean, zapiari buelta ematen zion, gainerako auzotarren diruak, agoten diruarekin, <laughs> e, kontaktuan ez sartzeko. Ez nahazteko. Eman bai, baina beste alde batetik. Hori da, hori da. E, Horrekera guztan digu, ba, nola baitere bazterutu da biziz zirela. Guztiz. E, bai, bai, eta tira, zapiaren kontua bai nadirazgarra izan daiteke ze izan ere e, esaten da, ba, gotek esaten zen agotek gaixotasunak transmititzen zituztela. Bain, nola nolabait ere, e, leprosoen, e, bueno, kondaira horietatik, e, leprosoak zirela ere aipatu izan zen. Bai, e, batzuk diotet, leprosoen ondorengoek gogoek osatu ezete zituzten e, agoten talde hauek. Eta, bai, ba, jendea etzen urbiltzen aien gana, etziten nukitzen, etzen aia egin asten, e, lizen ikusi dugun bezala ere, mm -hmm. ba, ba, aparte. Eta tira, gero ba, beste gauza fantasioso batzuk, adibidez, eh toki batzuetan derrigorrota zauden kalean eh gainean ba, e, zeinu berzi bat eramaten. Mm -hmm. Hori beste bai. garai berantiarrago batzuko goratzen dizkigu horrek, bai. baina tira, e, gure gizartean ere ohikoa izan da, 20 e, garmende baino len. Eta jantziko zeinuaz gain, e, zenbait kasutan adibidez, behartzen zituzten ba herrietara sartzen zirenean kanpaitxo batekin hurbiltzen e, ari zirela diraztera, Ba, jendea baztertzeko eta haien bidean ez gurutzatzeko. Bueno, lepra es, baina basiren nolabaideko leporrosoak, ze guztiz baztertuta zeuden. Bai, neurri handi batean, eh neri beti gogoratzen ditut eta distantzia guztiak eh distantzia indian badagoen kasta sistema hau mm -hmm. non badago denkasta batzuk ba, uki ezinak direnak, eta ba, ba, gizartaren parte dira, baina gizartetik guztika, guztiz baztertutak bizi direnak uh -huh. ba, nola baiteko horrelako talde sozial Antzio batzen nahiz eta diodan bezala tira, haien buruzdak inguna ez den asko ze izan ere em, errik, errietako azken pobre azkenak izanik inoiz ez digute, adibidez lekukotza zuzen bat utzi testi yeah. gantzak dira, beste batzuk haiei buruz desan dituztenak, eta beste horiek askotan ere ez ziren eroso sentitzen aien herrietako paria hizketan. Beraz, aipamenak oso hurriak dira. Bai badago, ama mendean, badibidez eh, gaztelako erregeri aurkezu zitzaion eskaera bat, basegare gazteloreken ama izetzen, erregek eman zuen, agindu hori, mm -hmm. baina praktikan ez zertelako balio izan. Ama zazpi garren mendean ere, ba izan txen saiakera bat, eh, Joangoien H izeneko arizkundar batek, eh, ba Madrileko gortean bizi zen eh, arizkundar batek sortu zuen nuevo baztan izeneko herri bat, ba, tira baztango pobreak ba Madriera emigratu, eta ba, bertan bizi modu berri bat hasteko aukera izantesatzen eta eta agot desente gonbidatu zituen bertara joatera, baina deialdiak bad irudi etzola izan. Eta tira azkeneko urratxa izango litzateke, ba, mila zortzireunda amazazpian, ba, frantziarri erraultzaren ondoren, eta espainian ere estatu liberalara ikitzen hasi zenean, ba, bi aldeetan, ba, legez, mm, ba, segregazioa hauek derrigortu, e, debekatu egin zirenean, da, zan mm -hmm. e, duan bezala, frantziarri erraultzaren e, ondoren ipar aldean, mila zortzireunda amazazpian afarroan, eta tira, horren ondoren, isiltasuna. Isiltasuna. No, nola, nola bait, e, guri iritsi zaiguna e, zurrumurroak dira, e, edo kaleko kontakizunak. izunak? Bai, e, nik ez dakit. E, Bostateko entzuleren bat badote dugun, momentunetan entzuten, uh -huh. baina... Egoniteke? Egoniteke? Nort, Norteaki. <laughs> baina beste edo nor bostatea horbiltzen bali bada, edo arizkunera, edo senperera, edo bai gorrira edo beste duzainerritara, eta galetzen alimadu ba agoten inguruan, jende askok seguraski ez du jakin gozartazari den. Eta beste jende batek agian esango dio hobe hobedela gaio errataz ezitze egitea. Nolabait ere lotxa edo desero sotasuna dago gaionen inguruan, ze ez da samurra onartzea ez, gure gizartean izan direla ba arrazoi jakin gabe guztiz segregatuta, guztiz baztertuta biziz izan diren pentsonak. <hum> bai, bueno, e, lotxa puntu bat ere emango digu, e, Egon daitezke gaur egun agotak agot. edo, edo er, agotetatik eratorritako jendea. Agoten ondorengoak bai noski, bozaten jendea bizi da. Bai. Eh jendea bizi da. Baña, bueno, e, ez ditugu e, agot bezala kontsideratutuko, beraiek kontsidera daitezke agot bezala. Tira hor badagolek lekukutza polit bat. Eh mm, Baigorriko emakume bat, baigorrin sortutako baigorriko amestoi etxean sortutako emakume uh -huh. bat, e, marikita tamburin izena du, eta, bueno, neskau, e, ba, esan bezala amestoi baserrian sortu zen, baina gaztea zelari bere gura sokin joan zen e, angelura bizitzera. Eta tira, arek, deskubritu zuen, elduako izatean, ba, agoten e, estratu honetatik zetorrela, eta bere familiaren historia, ba, lotu eta zegoela agoten historia honi ezta. Eta argitaratu du, maiatz argitaletxarekin liburu uh -huh. polit bat, e, agoten, agoten in memoriam izena du, eta tira, ba, lekukotza horren adibide bat izan daiteke. Bueno, eta beste norbaitek ere, beste noia aipamenen bat egiten du agoten inguruan. Bai, nuski, e, bereziki emeretzi garramende bukera, nogi garramende hasieran, e, bon, entzule jakin godu te gara jartan e, arrazismoaren ideiak puri-puri e, antze duela, ez da, mm -hmm. ba, tira, arraza dezoreinak bat eta arraza bakoizta bere ez biologikoak ere bat eta tira, ba, e, ideiak horiek e, e, garatzen ari ziren testu inguru batean, ba, oso kargarria zen, agotak bezalako talde, talde sozial bat e, bertan egote ez da. Mm -hmm eta ikerketak egin ziren badibez eh agoten gare zurra gainerako baztanderren garezurrarekin alderatuta bad berezitasunakotezun ikusteko eh zagarri fisiko bereizgarriakoz dituzten ikusteko eta tira eh piskatideia hoien e, art, e, inguruan adibidez pio baroa jakitzen zuen ezta eh uh -huh. e, pio baroak beren nobeletan aipatzen ditu aipatzen ditu agotak eta bai seinalatzen du ba badituztela ba or, or, begi urdinak edo begi berdeak eh handiak izaten direla, matraia handia dutela, garezur handia. Noski, galdu duia ezayo gure buruari hori ezagarri arrazial bada edo mendetan derrigortutako endogamia baten ondorio. Bai, hori, hori ez ambientalizion, <suk> hasienan eh, endogamia era bat zeuden, ba zeo zeu zer gertatu behatzen. Bai, <gülme> bai. Tira, bai, eh 19. mende bukeran 20. mende hasira volta hortan bai izan zirela, ba bueno, nolabaiteko interesa, da, Azken finean eh ja azkenagoten no memoria galtzen ari zen isiltasun mantori nagusitzen ari zen, ez da, ba, lotxak edo, edo desmemoriak e, eragin da. Eta tira, bai badaude, ola lekukotasun batzu, ba, pio baro jaren nahi dugun bezala, edo bada beste novela polit bat, e, Felix Urabailenek idatzia. Mm -hmm. Felix Urabailen ez da bat ere ezaguna. E, Iruñen jaiotako idazle bada, Espainiako republika garaian, ba, bueno, protagonismoa izan zun e, e, plano politikoan eta plano literarioan. Eta felix ura idatzi zituen Nafarroari buruzko, bere sorterriari buruzko, irunobela. Eta aiotako bada el barrio maldito. Mm -hmm. Bai, eizien burak dena, esaten du. <laughs> bai, e, txalapartak argiteratu du berriki. Eta bertan kontatzen du, ba, bastandar batek pairatu behar izan zuen e, desaprobazio soziala agot batekin ezkontza eratik. Uh -huh. Eta, bueno, tira, ba, e, meretzigarren menderen bukaeran Agoten memoria galduta bai, agoten bereizketa galduta bai, baina horreindik e, giro sozial bat, ba zegoen, e, buelta horren inguruko, ba, ba, hausnarketa ba, bat. Aha. E, zu historialari azaren aldetik, e, eta, bueno, e, arantzariekin, ba, bastan aldean... Ben... E, ebili zarelako eta ibiltzen zarelako ezakit e, ez duz desango kasu zuzezenen bat baina egoeraren bat ezagutu duzu urbil, urbileko norbaiten egoera ezagutu duzu bagoten ba urbilekoa dena saiatu nahiz <laughs> <laughs> e, bai, arizkumbo jende e, historialaria duz. izanik kuriositatea sortzen duen zerbait da Bai, ze batez ere bada, azalpen argirik eta azalpen, azalpen logikurik logikorik eztaucan fenomeno bat. Horregatik. Eta bai kuriosoa da. Istoriari batentzat zerbait historia bat, protagonista bat jatorririk, jatorri zehatzi gabe, e, eta ezakite, e, bueno, ba, ez da posible hori. Horregatik, horregatik ez da posible eta ziur testu libururen batean e, egongo dela erantzuna. Bai, e, tira, arxibotan lehen esan dizut, e, lekukotza gutxi daude. Auskoiturriak ere zaila dira, Nei, bozateko jende zagutzen dut, araizko jende zagutzen dut eta egia esan, gaia aturatzen saiadu na izenean, ez da ez da erraza izan. E, eh, Lena dugun deserosotasun desero edo edo zera hori badago, ezta. Agian aurri honde batean, jada ez dakigulako oso ondo eta eta eta bat, tira, e, memoria galtzen ari den aurri berean, ba ba pizkat arroztasuna sortzen du ere gaiak, ez da. Baina bai, zaila, zaila da gaira horbiltzea. De, de, de zero sotasun horretan, e, zindalen nengo erantzuna, bueno, isiltasuna izan daiteke bat, baina egongo da erantzunen bat. Aspaldiko kontua direla loiek. Aspaldiko kontua dira, bueno, askotan egiten ditu horrelakoak, ez? Gure memoriarekin baita ere, bueno, oikoak dira horrelakoak egitera. Ezakitagoten inguruan zeo zer gehiago haipatu nahi dezun, zerbai gaineratu nahi dezun, hausunarketa pertsonaren batekin nahi dezun. Dira, eh, ner hiruitzen zait badela orendikan bai ikertzeko dago gai bat. Eta, bueno, historia interesgarri badela ere, bai ikusteko, ba gure herrietan beti, ez, eh, aldaga hitz eta eta ia, iaia utopiko bezala edarkadi Arkadia, arkadia zoriontso bezala jotzen ditugun herri hobetan, ba bueno, badire ere, ez da. Guztiz. <laughs> eta ordan, bueno, ni konbidatuko nituzkentzuleak, ba Ariz Bozate bisitatzera, Ursuako dorreta bisitatzera, senperekoa. Senpereko, senpereko, senpereko lisa lisa lisa. bisitatzera, ba, eh gomiatu gonintzke ze tira bada oraindik ere eskurritzek dagoen historia bat. E, asko zentratu gera Bastanaldean Ariskun Hondarribi e, Irun e, Bidasoaldean badago orrelako e, santzurik. N -n Nik ez dut topatu aipamenik. Eh baina zaila da esaten. Ze adibidez Donimaneloitzunen eta Ziburun badago beste talde sozial bat kaskarotak egiten direnak. Uh -huh. e, ez estiranak se agotak baina bai bazutenak ba estatu soziala bat, ba aztuten lanbide zehatz batzuetan ibiltzen e, e, e, e, ziren. Uh -huh. eh normalean arran, arrantzadari eta arentsalmentari lotuta. E, hemen be vida suaren kasuan nik ez dut topatu iparmenzu zenik, baina horrek ez du esanai egon ez direnik. Horrak die esan barezun. eh izan zitekelako, ba, ba bueno, e klase desberdinetako bai. pertsonekin horrelako tratuak ere ematea. Bai, bai, eta ipatu dugu, bai, gorriko kasuan, basarri bat eko ziren agotak mm -hmm. zergatik euskalo. Bai, bai, bueno. Ba, ba hemen ere, antzeko zerbait gerta Etxe kolanak dituzu, eh? Bai. <laughs> <laughs> bueno, Josu, ba, beste bain, mi esker, e, beste orduer ditxo bat, beste orduer ditxo zora garri bat basa dugu, gaurkoan, aurrekoan sorginei buruz, gaurkoan protagonista desberdina, agian sorgineak, misterio baina misterioitxuak bat dira, agotak askoz gehi zorgine badute historia luzea e, agoten jatorria horreindik ezakigu, bueno, e, no, bueno nortaki, agian e, lortuko dugu horriburuz gehiago jakitea, bintzat gure entzulek badakite ba, bueno, e, zehozer badakite gehiago ba, agoten inguruan, nikuste gure entzulei, e, entzuna izango zaien terminoa zitzaela agota, agian ezain beste eta, bueno, honen ba, bidez gehiago ezagutu dutela agota e, saio honen funtzioa hori da e, gure historiaren satitxoak ere, gehiago ezagutzea baita puntu iunak, ere. Hori da. Bueno, Josu, esan dagoa. Ba, mi esker gurean izatagatik, datorren aste azkenean ikusiko dugu berriro elkar, hameik ater berriro hemen, antxeta eta placer bat, beti, beti bezala. Bai, berdin.